de aztán mégis úgy döntöttem, hogy ott maradok a televízió előtt. Terap három csatorna adta Magyarországon a Sargentini jelentési vitáját, az M1-es, az Eho Televízió, valamint a Hír TV. A sajtótájékoztató idején egyértelművé vált, mint az ember három csatornát párhuzamosan nem néz, vagy legalábbis ennyire űrült, nem vagyok, hogy más-más dolgoztak, dolgoztat, tehát amíg például a nemzetközi sajtótájékoztatót az M1-es csatorna időnként képtelen volt tolmácsolni. Addig például a hír ez többé-kevésbé gond nélkül ment.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 nem tudom, kiben milyen nyomot hagyott a Sargentini jelentés vitája, azok, akik vállalkoztak stúdió vendégnek lenni. Nem tudom, az M1-en voltak-e, de a hírtelevízióban, a EHO TV-ben szerint voltak, a Hír TV ben biztos. De azok egyszerűbb, hogyha soha többet ilyet nem vállalnak.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 inkább akkorabban valószínűleg van egy elidegenítő mozzanat. Nem tudtam ugyanis magamat túltenni azon, és ez nem először fordul elő, hogy ott hűvősebben, vagy emeltebb hangon, szépen szólva, vagy kritikusan, irodalmi nyelven, vagy majdnem alpárjan, a hazámról beszélnek. Kicsit úgy éreztem magam, de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 az a látványával nyűgöz le, beleértve a zenéjét és a történetét, de mégis a képi része, akkor is a tök sötét, vagy akkor meg a sötétségével. Tehát itt most az elkövetkezendő percekben én nem fogom elmondani, mi történt az 5., a 8., és a 10. percben. Olyan volt, és ebben benne volt Orbán Viktor és csapatának, akik ott voltak, a az indexen van egy zseniális videó, azt megnézhetik. Orbán Viktor kétszer szólt hozzá, egyszer nem is hét, hanem öt percben, amit Szájér József mondott, nem tudom, én nem mértem le, hogy csak teljesen ki volt akad, hogy a miniszterelnöknek, hogy tudtak öt percet adni. Különösenként arra, hogy mindenhol volt valami időlimit, de beszélgető partner hiányában nem tudom megmondani, hogy ezek az időlimitek hogy alakultak. Orbán Viktor minden esetre ez az öt perc vonatkozott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 Ralph Hines-t ugye ott hagyja a lánya, pedig ő azt gondolja, hogy őt soha nem fogják tudni elhagyni, ő egy nagy hatalmú ember. És ez ugye az is hozzátartozik, hogy amikor az HBO jó abban még egyszer megnézhettem a kisvárosi rekenzóat, akkor kiderült, hogy nem is ember úgy emlékszem rá, mint ahogy az benne van. Egy dolgot tisztáznunk kell, miközben bármikor belefolyhatnak az én szóözönömbe, az nem ártana, hogyha ezzel lenne kapcsolatos, ha nem, akkor az leginkább a forgalommal legyen, mert az bármikor befogadom, de természetesen mással kapcsolatban is telefon alatt, csak nehezen fogom aztán megtalálni a fonalat. 061 489 0999 és 0636771161 Ilyenkor általában az ember elfelejtő mit akart mondani, 0630, 677, 1161 és 0614890999. Én ma egész nap nem tervezek más, mint erről beszélgetni önökkel, akár látták, akár nem. Önök ott ülnek a kocsiukban, és otthon van önök között olyan, aki látta, és van olyan, aki nem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 ez csak ilyen bevezetőnek, de, de őszintén. Én, én is, és a kollégáim is néztük, hát fősen merült, hogy a magyar egy adja, úgyhogy mi a, a hvg.hu-nak a... De a magyar online... egy adtak? Igen, csak ezben fő a fősen merült, úgyhogy a hvg.hu-nak az online közvetítésén néztük, ahol volt szintén tolmás, tehát időnként ugye nehézkes volt a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 Du na mindegy, majd aztán, ha azt mondja, hogy durva, akkor tudomásul veszem, hogy nem Magyarország beteg, hanem valakik mérgezik a kutyát. Teh tehát amitől persze Magyarország beteg, ha úgy tetszik, de nem csak úgy, hogy nem spontán, hanem ja. valakik, Közb kö köz Közben egy... valakire reagálnom kell, mert egy hozzáértő azt írja, hogy szerhentini jelentés, na most én végig hallgattam tegnap, ott végig a Sargentini saját magáról nem beszélt, tehát ő saját maga nem mutatkozott, mert mindenki t mondott. Tehát ennek következtében, hogyha Netán véletes t vagy sarhentini-t, vagy ilyet kellett volna mondani, akkor elnézést kérek, de egyrészt azt gondolom, hogy ez nem a legfontosabb, csak akartam mindenféleképpen reagálni az észrevételre, és tegnap ott konzekvensen szargentinek mondtak, és a Sargentini nem kérte ki magának. Figyelek!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 és bizonyos esetekben egyszerre gyakorlatilag ugyanazzal a tehát menj a fenébe, hát ez hülye, ennek fogalma nincs, reakció voltak, tehát erősen bennünk volt a vitatkozási kényszer, nem tagadom, hogy mi a, az Orbán Viktort védők, illetve maga Orbán Viktor vagy Szájjel József beszédénél reagáltunk így, tehát mi inkább egyet, azt kell mondjam, hogy ugye mi egyetértettünk ott hárman a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 Időköt az embernek kiszállat olyan, olyan a szájára, hogyha ha, ha végre hál' Istennek elmarasztalnának, és azt rajtam, hogy tehát hülyeséget beszélek, hát az nekem kurva nem jó, ha elmarasztalnak. Az nekem abszolút nem jó, ha elmarasztalnak, tehát én azt éreztem, hogyha ha nem marasztalják el a kormányt,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 Egyféltől kapnak, akik itt az országban vitatkoznak. Erre, hadd, erre hadd, láttad a sajtótájékoztatót? Azt már nem. A Halmai Katalinnak, aki korábban a Népszabadság, majd a Népszabadság munkatársa volt, föltette egy kérdést Orbán Viktornak, ami a maga ilyen zseniális volt. Én nem tudom, hogy ezt úgy is szánta-e. Azt mondta, azt kérdezte, és azt mondta egyszerre Halmai Katalin, akibe őszintén, aki egy nagyon követő valaki, tehát amikor Havasi Bertalán nem nagyon mutatott készséget arra, hogy folytassa, akkor képes volt abba adni, pedig ott volt áll a mikrofon, tehát akár folytathatta volna is. és Bárki javítson ki, aki másféleképpen emlékszik. Halmai Katalin azt kérdezte, hogy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 Mm -hmm. okos. Hát egyszerre okos és egyszerre nem okos, hiszen ő kárhoztatja a szárhentínit, hogy nem egy hivatalos bizottságot menesztett ide, majd amikor valaki nagyon okosan azt kérdezi, de hipotetikusan, hogy mi lett volna, ha, arra azt mondja, hogy hát azt egyébként se fogadták volna, hogy minek fogadjanak egy bizottságot, ha nincs ügy. Azt mondta volna, hogy nem fogadta volna szívesen. Nem, fogadta, azt, azt mondta nem volna, fogadta. hogy nem, nem, nem. nem, nem, nem. Ak akkor Nem, felek, nem, nem azt mondta, nem hogy nem halad... fogadta volna szívesen, azt mondta, hogy mi fogadták volna, hiszen nincs ügy. Ja, ja. Uh -huh, uh -huh. Tehát Orbán Viktor számára a tegnapi történet azért nagyon érdekes, mert miközben az ember látja, hogy számtalan irányvektor mutat Orbán Viktor és a pár családjára, ebben együtt Magyarországra, ebből az egészből adódóan, ők konkrétan úgy viselkedik,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 van szüksége? Ne öltözzek föl. Nem cserélnénk helyet. Amúgy az egész performance nekem az a véleményem, hogy amikor talán 40-50 ember is hozzászólt rendkívül strik kétfertes intervallumokban, hogy ez nem vita, ez előadás.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 Az volt nekem furcsa, hogy amikor az egésznek vége volt, akkor ott maradtak, kezet fogtak, Igen. mosolyogtak, szeltisztek, ami egy teljesen nem odavaló viselkedés. Ebben teljesen igazad van, de Orbán Viktor arcá, arca azért végig egy olyan ember arca volt, aki ezt hát ezen át kell esni, de, de nem, nem, nem volt ott a szó jó értelmében jelen. De ne felejtsd el, vége... hogy a Szerhentini egyebek között azért ment oda,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 annyit ez, ez nekem az Egy volt, az pillan az pillan az pillanatra, tehát én azt mondtam, hogy néztem, mint egy színházi előadás, de ez nem színházi előadás volt. Tehát az, ebben a részemből van valami elidegenítés. Azért abban több vér volt a szóképletes értelmében semmit egy performance-nak lehessen nevezni. Um, rossz szó egy volt. A, a, ön el tudná az, vik... azt képzelni? Önnek lánya, fia miért van? Két fiam. Ön el tudná azt képzelni, hogy anélkül, hogy azt bármelyik fia látná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 szóval tudja, tehát tényleg az, azért voltunk boldogok, hogy, hogy talán ez a fék meg lesz, és igazából nagyobb kívánzott az unió, hogy a, a tizedik év vagy a kilencedik, nyolcadik év végén húzzák be a féket. Tehát, hogy, hogy ezt hogyha előbb, akkor sokkal kevésebbet kell húzni a féken. Uh,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 Jó ráját. Gondolkoztam, hogy Orbán Viktor, hogy élheti ezt meg, és mondjuk este tudtál úgy nézni a meccset, hogy elfelejti az előtt előző órákat? Szerintem nem néztem a meccset, pedig az Európai Néppárttal volt. Hogy ott mi lehetett, azt elsőttem képzelni. Gondolom, azt azért meg fogjuk tudni, mert nem, ha, nem nem fogjuk tőle, tudni. Hát, ha nem tőle, akkor szerintem mástul meg. Hát eddig se nagyon beszéltek erről.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 Akkor talán változik az. az Igen, de azért helyen. ez nem ennyire strikt, tehát kétségtelen nem olyan, mint egy szódásüveg, amit hogyha leesik, vagy egy üveg, ami leesik az asztal, az összetörik, de az ehhez való alkalmazkodásod ezzel együtt aktív, akkor is egyébként, ha nem csinálsz semmit. Hát, pontosan erről van szó, nekem tulajdonképpen nem kell ehhez csinálnom semmit, és mégis olyan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 Arról beszél a 24.0 újságírójának, csak most ez most úgy következik, hogy mi miért beszélünk erről, hogy ön se keresett volna engem meg. Ha Szakács Árpád nem írja rólam azt, amit, akkor nem mondja azt a 24 óra, vagy a 24.hu újságírójéhez nincs így, hanem fölteszi a következő kérdést, amiből az adódik, hogy egyébként a bereményének igaza van. Ezzel ez ugye az azt az mondom, az mondom, hogy az, amiről mi beszélgettünk, óhatatlanul beszédtém a független attól, hogy egyébként teljesen hidegen is hagyhatna bennünket, süt a nap, hát nem ez a legfontosabb dolgunk. Mm.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 az nem az a három arc, belejétve Orbán Viktorét, amelyik egyébként olyan arcot mutat, mint akik éppen múresre tanítják az Európai Bizottságot. Azt négy kicsit megrettent gyerek. Egyébként azt gondolom, hogy ez, ez kiderült Orbán Viktor minden szabával, amikor attól függetlenül, hogy nagyon vehemesen próbálkozott, azt mondta, hogy Magyarországot el fogják Szerintem Magyarországot fog elítélni, de hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy sa, szóval egyébként úgy nagyon nehéz lehet, megalázó lehet úgy odállni, hogy egyébként a vereség tudatával. Igen, de most már mélyére kell mennünk, ugye Orbán Viktor, és ezt most nem idézem fel, mert erről már volt szó, Halmai Katalin kérdésére, mely szerint egyébként, hogyha jött volna egy hivatalos bizottság, azt fogadták volna el, amire Orbán Viktor azt mondta, hogy arra nincs szükség, mert ügy sincs.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 A legsikeresebb pártját vegzálják. Én, el, én elhiszem, és elhiszem, hogy neki van egy ilyen tudata. Nem de tudata van, hát azt mondja, hogy harmadszor nyert harmadal. Senki én ezt tán. nem produkálta a néppártban. De teljesen igaza van, hogy harmadszor nyert, de azt gondolom, hogy attól a cselekedetei, azok őt magát ítélik meg. De mit csinálsz a hunkétársaiddal, akik ezt lehetővé tették? <gül> nem tudom. tudom. Tehát pillanatok alatt hazajövünk Strasbourgból. Mit csinálsz velük? Nem tudom. Tehát amikor nem. elmegy Orbán Viktor Kirgizi a szó a képletes értelmében a kétharmad vele tart? Így van. Így van, a kétharmad akkor is vele tart, amikor És amikor a civil civilapályában a, megpróbálnak ezzel úgy hülyéskedni, hogy egyébként tíz évvel ezelőtt én is hülyéskedtem, ma azért nem hülyéskedek, mert Orbán Viktordal szeretnék, ha egyszer szembe áll velem, akkor ne azt tudja mondani hogy fialai nem beszélgetek veled, mert emlékszem, hogyan rajtam. János, ja, hát azért, az tényleg száz, hogy Orbán Miktól azt mondja, hogy keresztény Európát építünk, és egy hét múlva azt mondja, hogy, hogy, mi, hogy nekünk két a származás. Én a ezt is megértem. Én azt mondom, hogy ő egy szóval, olyan hogy... ezermester, aki minden eszközt elkölt annak érdekében, hogy az a bútor, amit el akar készíteni, elkészülhessen. Az a kérdés, hogy ez a bútor létezik-e, és ha létezik, az jó lesz-e nekünk, ha abba kell beköltöznünk? Ez a kérdés. Hát, ha már ezermestert mondtál, az én szóval, nagyjából úgy, úgy kezdek szépen működni, mint meg kellett és hullanak le a táblák.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 Igen, de közben, amikor a Honvéd kórházra van szükséged, akkor meg azt mondod az Orbán Viktornak, hogy most kéne, hogy az az állapot legyen, amit ön jelzett nekem, mert nekem most volna arra szükségem. Nem, azt mondom, hogy jussunk el odáig, amit ő mond. Hogy tényleg jussunk én, én, ezt, én ezt értettem, csak azt mondom, hogy ha te előbb bajba, akkor vajon hol van az a Honvéd hát kórház? Én azt gondolom, hogy egyébként te. már én előbb kerültem bajba, a szóképletes és rossz ez, értelemben. És ezért nem tudom azt gondolni, hogy jó, száll, száll, szép dolog az, meg egyébként azért. Koromnál fogva én is hallottam azt, hogy majd hogy hogy És itt jön elő azt, tudod, Géza, hogy ezekre a kérdésekre neki válaszolnia kéne. Tehát lehetséges, kéne, hogy, kéne. Te, tehát lehetséges kéne. hogy a hobbitkórházsal kapcsolatban is megengedőbb lennél, hogyha kérdezhetnél, e, és abszurdumnak találom azt, hogy Brüsszelbe vagy Strasbourgba kell menni ahhoz, hogy Orbán Viktor olyan kérdésekre válaszoljon, amire nap, mint nap ithon is kéne, hogy válaszoljon. Én, nem, De... én a civilapályámban mindenféleképpen ajánlom,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 Tehát egy fontos orvos lenni. nem azt mondtad, hogy mész konziliumra, elnézést nem érek rá, az egy teljesen érthető dolog, de nem ez történik, elnézést. Nem, ő azt mondja, hogy nem ér rám Nem, ő nem foglalkozik előtt. Ott válaszol olyan kérdésekre, amilyen kérdésekre. Egyre eldönti, hogy kell-e, és kit kell. Nem Na de hát pont ez az, hogy Orbán Viktor tudatában van annak,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 Ha van mit. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi vagyok. Október elsején megkezdi működését a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Vezetője az országos tisztifőorvos lesz. Az erről szóló kormányrendelet a magyar közlöny hétfői számában jelent meg. A rendelet szerint az Országos Közegészségügyi Intézet elnevezése október 1-én Nemzeti Népegészségügyi Központra változik. Egyidejüleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős, helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek az NNK-ba olvadnak. A központ részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait, továbbá ellátja a jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat. Megkezdődött kedden az orosz távol keleten az utóbbi évtizedek legnagyobb hadgyakorlata, a Vostok 2018, közölte az Orosz Védelmi Minisztérium. A szeptember 17-éig tartó katonai gyakorlaton a keleti és a központi katonai körzet, az északi és a csendes óceáni flotta, a légideszantos, valamint a légi és erő egységei vesznek részt. Hivatalos közlések szerint a manőverekben több mint ezer repülőgépet és helikoptert, mint egy 36 ezer harckocsit, páncélozott és egyéb harci járművet, mint egy 80 hajót vetnek be, Csatlakoznak majd hozzájuk kínai és mongol csapatok is. Kína több mint három ezer katonával mintegy egy hadi technikai eszközzel 30 repülőgéppel és helikopterrel vesz részt. Mongólia nem közölt részleteket a részvételéről. Újfajta DNS elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terror támadások áldozatainak földi maradványait, közölte a New york igazságügyi orvosszakértői hivatal. A merényleteknek hivatalosan 2753 áldozata volt New Yorkban, közülük azonban több mint ezer ember maradványait nem sikerült eddig azonosítani. A hivatal bűnügyi laboratóriumát vezető Mark Desiré és munkatársai azokat a csonttöredékeket vonták újabb elemzés alá, amelyeket már számos alkalommal megvizsgáltak, mindez idáig sikertelenül.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 jó reggelt, Horváth téped. Hát tökéletesen elmondtad az elmúlt egy órában, hogy miről van szó. Itt valóban a kétharmadnak szólt a verzió, csak más a dics, ez egy pardikra mondat. Ez a két ahol én is tartozom tulajdonképpen, és én azt egyetértek azzal, amit mondok végig. És azt nem ért, hogy a Kúbráviónak a riportere még nem tett kérdés egyetlen okozta sajtótájékoztató. Mindig azért hívnak, hogy őket nem hallgattam meg az, Orvát. Azért, mert a nem Havasi, tudom, ber, a havasi Berta nem adott meg mindenkinek szót, és amikor azt mondta, hogy el kell mennie az Európai Néppárt ülésére, akkor vagy azért mondta, mert tényleg el kellett menni, vagy pedig azért mert nem akarta választani. Az, akkor azt nem tesz szóba a, én én második, az, a az, is mert én látom Azért Péter a jelentősége tízes skálán egyes, és ott meg kell, hogy álljunk. Tehát amikor te azt mondod, hogy ez neked szólt, és te továbbra is egyetérteszted,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 0614890999 és 03676. Egy. Figyelek avamire Volt egy kérdés, hogy aláírnánk, nem? Nem, még, tartott... ne, ne, nem, nem, nem. Tehát az a zene. Utána már újabb kérdés nem lesz. Tehát most azok telefonáljanak, akik egyébként érdemben akarnak hozzászólni. Ahhoz, ami tegnap történt, függetle attól, hogy hallották az első 75 percet, vagy függően attól. vagy könnyen lehetséges, és szegénységi bizonyítvány lesz, mert lehet, hogy tízen se fognak betelefonálni. Jelen pillanatban halvány gőzöm sincs, hogy a harmadik napi jelentkezők egy hallgatják itt a 9800 án a civil rádióban. Jó Akkor nem mondom, hogy aláírnám, vagy nem csak ezzel kapcsolatban, csak azt, hogy ezt, hányszor mondják a médiában, hogy ha valamit Uh, aláírunk, azt jól olvassuk át, kérdezzük meg ügyvédet, ezt a számot, tehát azért uh, magyar... harmadszorban ne telefonáljon, ha megtenné ezt a szívességet, köszönöm szépen! Ne felejtsék, hogy most kivételesen azt se mondtam, hogy a téma ismerete, tehát a téma ismerete itt most ketté válik.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 61489099 és 0636771161 először. Jó reggelt kívánok! Hát amit mondott a Weberről, hogy a párcsalád nagy dilemma előtt áll, hogy kitegyik el, Fidesztad, nem?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 nem, hogy az a Fidesz nem jut be az Európa Parlamentbe, hanem, hogy ott esetleg a nyugat-európai vagy a többi európai országban élő szavazásnál, ki tudja, hogy milyen folyamatok indulnak el, és az Orbánnak azért van valami ráértése arról, hogy ott azért bármi lehet. Tehát nem tudni hogy a néppárt mennyire fog megerősödni, vagy mennyire fog meggyengülni. Igen, de az a mérték, vagy... amit ön jelez, azért azt mutatja, hogy ön ennek a témának nem egy Filipov Gábor. Én sem vagyok az, de én legalább ilyesmit nem mondtam.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 Még egyszer, bárki indoklást akar fűzni hozzá az igen-nem tartózkodás után. Nem, igen tartózkodás, nem az összes variációt, azonnal kezdje hozzá. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem szavaznám meg. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Köszönöm. Valami vagy majd nézem meg a telefonjára, mert vagy általában, vagy most nagyon rosszul működött. Jó reggök. Nem szavaznám meg. Köszönöm. 061 48 9 099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 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, igen, megszavaznám. Köszönöm. 13 szavazatnál tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt, megszavaznám. Köszönöm. Köszönöm. Nula hat egy, Jó reggelt. Jó reggelt, Köszönöm szépen. 061 489 Jó reggelt. Jó reggelt, Köszönöm.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 Jó reggelt! Jó reggel. Nem szavaznak meg! Köszönöm! Egy kör, egy menet, ne felejtsük! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, megszavaznám! Köszönöm! Öreget, különet nem szavaznám meg. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Megvan a 20 szavazat. Jó reggelt Köszönöm. Most a 25 felé haladunk. A következő lépcső elvileg az 50 kínai legyen, tehát érzékelnem hogy mennyi szufla van még önökben. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, nem szavaznám meg. Köszönöm. 22 szavazatnál tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Megszavaznám! Köszönöm. 23 Jó, reggat. Jó Köszönöm. Jó Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.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 Nullat Jó reggelt. Jó reggelt. Kívánok tartós Köszönöm, szinten. már hárman -e vagyunk. Nullat Jó reggelt.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 Jó reggelt, Köszönöm szépen. Meg van a 30. Ugye a 30 nem szorozható fel 100-hoz, jól? Tehát az 50-et azt már csak 2 kell megszövazni. A 100-at nem kísérteném, azt majd egy későbbi időpontban másodikben. Jó Jureget Jó reggelt. Tartózkodnék, és akkor nem vagyok hazáruló. Köszönöm szépen.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 Most már 30 fölött. De még a 35-ön innen. van -e még 17 szavazó? 17 dühös ember. Ez 12 volt a szem, de most 17-e van a szükség. Szavaznék még egyszer, de nem lehet. 061 4890 egy 06 Júreget Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem! Köszönöm! Kérem! Már csak 16. Dühös ember. Vagy nem dühös.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 Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, megszavaznám. Köszönöm szépen! Jó reggelt. Jó reggelt! Fiala úr, nem szavaznám nem. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Viszont. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, igen. Köszönöm szépen. Eljutottunk a 40 -ig. Még 10 szavazatra volna szükség. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, nem szavoznál. Köszönöm szépen. Már csak 9. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem Köszönöm szépen. Még 8.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 Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm szépen! Még négy szavazat! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm szépen! Köszönöm. Én is. Jó reggelt. Jó reggelt, tartozkodnék. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, megszavaznám. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is. Összeszámolom, 24, 19, meg 6. Hát emberek, egy szavazatra van még szükség összesen. Hát egy Lukas kétfilléres nem adtam volna, hogy ötvenen összejövünk velem együtt. Jó reggelt kívánok! Megszavaznám. Köszönöm szépen. Kérdetném a végeredményt, 25-en, tehát 50% megszavazná, ugye most felszoroztam, 38% nem szavazná meg, és 12% tartózkodik. Nagyon szépen köszönöm, további uh, telefonokat, tehát a 100 nem kísértem meg, a 60-70, 80-90-nek pedig nincs értelme. Köszönöm szépen, az is lehetséges egyébként, hogy ez már unalmas is lenne uh,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 Gyorgyavis Benedek nyerte a képletes értelemben vett versenyt, de Winter Montel Zsolt a nyomában van, szegény Ugi Attila le van maradva a visszajelzésben, egyben azt is jelezte Winter Montel Zsolt, hogy való beszélgetés 9 óra 55 percig tart. 1489 -1, -1, 1 Most aztán fel vannak szabadítva, bármilyen témában telefonálhatnak. Ma 2018. szeptember 12 ez szerda van. Közeleg anyám születésnapja. Bár anyám közeledne. Ma nyár lesz, ha minden igaz. Bármilyen témában én 9 óra 3 percig kitartok. 06148909999 és 0636771161. Azt ne várják tőlem, hogy én most bármivel előjönnék, az olyan fura lenne, de önöktől szívesen veszem.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 hogy más ígyben nem akartak már telefonálni, én is nem akartam még -e miatt fölálni és még 12 percen van, hanem 13. Bár a zene pontosan 9 óra 3 ign. 9 perc tart ki. Az 9, 9 óra 1 percig tart ki.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 Idebb. Hát akkor kilencig fog ez tartani. Majd tudják, mit berakok még utána egy más dévist. Santanaval együtt. Ez az adios lesz. Reggelt. Jó reggelt. Jó reggel. Azt tudjuk, hogy a szavazás hány óra kor Nem, azt nem tudjuk. Vagy legalábbis én nem tudom. De azt már nem fogom megnézni, meg azt sem hogy nem is közvetíti a tévé. A Junckernek van egy beszéde, Aha. azután lesz, azt hiszem, a szavazás. A, az Európa Parlamentnek a Facebook oldal, vagy a, az internetes oldalán lehet követni ott. Hm? Na viszont! valamikor délelőtt lesz szerintem.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 It's Nem akart telefonálni, még most tegyek. 70 másodperc.